Той, хто викопав яму, притягнув на двох хломаках із прикладеною свого покійника, поклав його біля ями і стоїть, дивиться на підкинутий труп, розмислюючи, що робити. Здавалось, виконик чужого мертвяка, а помістить свого, бо для нього яму викопав. Але все пішло інакше. Чоловік заставив чужого в спокої і зачав копати яму на ногу для свого. Скоро ж зовсім пристав не міг грити землю. Подумав з хвилину, а потім поліз в готову яму, судячи з його рухів, старався відсунути підкинутого покійника набік. Після того він поклав туди ж поруч із свого покійника. Виліз і був задоволений. Там помириться, свій і чужий. Взявся засипати обох. Катранник, постоявши коло кладовища і відпочинувши, подався на шлях, біля якого здалеку все щось темніло, ніби дрібні горбки. Коли підійшов близько, побачив, що то люди, зовсім опухлі, лежали на високих бур'янах і просто на землі. Дивившися, селянин відчув, йому тьмариться в очах, і неміч хилить до трави, коли б і самому тут не впасти замовляє себе. З відводить очі від лежачих і простує далі навпростець мибо дрібного хуторця. Давалося безконечно шоу і все згадував про хатки, що тут були. Світлі, мов скарбнички, серед вишневого цвіту, з яскравими грядками чорнобривців і соняшниками коло вікон. Поглянув, розбиту хуторець, як старий горщик. Сіробрунатна руїна в висохлих бур'янах на темному схилі. Покійників мало. Не видно слідів людських, крім кількох найсвіжіших з колією разом. Селянин здгадався. Знов ті самі вазії. Примітивши підводу, що від'їжджала в степ, він попростував назарці за нею, поки спинилася недалеко від дороги біля старого колодязя. Дідки вхопили з підводи труб, як дровеняку, вкинули в колодязь і взялися до наступних мертвяків. Спорожнили віз. Сирянин обминув їх подалі, бо раптом упади вони вкинуть на дно, а тоді смерть болюча, в каліцті. Тут колодязь глибокий, страшно глянути. Після цього випадку, трохи повагавшися, звернув до сусіднього села, де жив колись. Недалеко туди. І хто знає, чи не трапиться, що їсть і вне, Дітям би відніс. Перед довгою розлукою трудний йшов. Ось і село. Не впізнав його катранник. Колись рясні верби зеленіли на північному березі ставка, розтопившись тільки там, де хлопці проганяли скот на наповати. Там воли, корови, телята, коні вродили в воду по піску. Росли верби і впродовж греблі, і на городах, Що тяглись до самої води, Навпроти недалекого другого берега, де також по схилу, тільки лагіднішому шуміли лани пшениці, ніби вклонялися до відблиску сонця в ставковому дзеркалі, садимо в зелені хмари, облягали його вінками, все розширяючися по горбах і невисоких кручах. Зміж дерев виглядали хатки, як білі горлиці, що зложили крильця, такі чисті хатки і гарні, раділи до блакиті вікнами, ніби очима. А тепер ні деревця, ніде, ні тину. Самі бур'яни. Хати розвалені, темніють рештками коменів і стін. Демоновський смерть пройшов і вмить змінив оселю. З живої зробив мертву. Через те чорний прапор матерчаний чотирикутник, як пекальний знак, сповіщає високо на жерці, що вся оселя стала домовиною. Гірко дивитись на пустелю. І катранник відразу повернувся в степці. Виходячи, глянув на вулицю, вкриту торішніми боєнами. Побачив чоловіка, не дуже старого, але виглядом древнішого від кожного діда. Що є тонка-тонка, мов сама висохла, окістка залишилася, обтягнута посірілою шкірою. Чоловік йшов повогом. Голова широко похитувалася, ніби на стеблині, велика і кутаста. Волосся наполовину випало. Комір надмірно широкий для неї. Посунувся набік.